Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné Mon dieu, que c'est que quelle tragédie, Mon dieu, que est vache, mon amoureux, huomenta, mutta sanotaan silti päivää ja hyvää sunnuntaita. Hauskaa sunnuntaita. Tuli on taas sunnuntai-pullaa. Mia. Aino ja Natskukin. Joo, tuttu. Miten niin tuota, tavaksi on tullut Ruotia tässä alussa vähän mennyttä uutisviikkoa? Mikä jäi mm. teille niin kuin eniten mieleen? Hyvät ja pahat? Mulla ei tule mieleen mitään hyvää, joten aloitan pahoista. Eli kyllähän tämä Orlandon joukkoampuminen jäi mieleen, mieleen tosi negatiivisena juttuna. Ja Se oli aika... Mä olin itse siinä, se oli sunnuntai. Viime sunnuntai näköjään hmm. olin siinä päivänä, niinku sunnuntai maanantai niin joo. joo. Ni niin mä olin siinä just siinä yönä tulossa Suomeen. Eee, anteeksi Tallinnaan Suomesta hmm. ja tota. Sitten jotenkin siin sellaisin somea ja niitä alkoi tulla niitä juttuja, niin siin tuli semmoinen epätodellinen olo että taasko tämä tapahtuu. Nimenomaan toi että taas, niin, ei joo, taas, taas. Niin kuin semmonen, niin kuin Epätoivo, että ei taas. Niin. Jotenkin ei yllätä, mutta sitten kuitenkin. Niin kuin, että. No ehkä moni niin mielenkiintoinen, tai ehkä mielenkiintoinen on väärä sanoa tämmöisessä tra tragediassa, mutta tota, erikoiseksihan tämän tapauksen tekee sen, että tämä, tämä ei ole niin yksinkertainen ja yksioikoinen, niin. että mitkä mm. ne motiivit siellä on. Että eli kuitenkin siis hyökkäys tapahtui tota, homoklubiin ja, ja tota, Isiskin ehti jo omia tapauksen itselleen. No hän on tullut sitten esille semmoisia puolia tästä tappajasta, että tota, hän ilmeisesti itsekin oli homoseksuaali, mm, mutta mm. uskonto kielsi, kielsi häneltä. Mm olemisen se, se niin. mitä on. Sitten hän oli, hänellä oli alkoholin, alkoholin väärin käyttöä ja Steroideja, a, joo, väkivaltaisuutta. Ja, väkivaltaisuutta ja, ja, ja, ja sitten ja hän oli tämän päälle itsensä kieltäminen ja, ja uskonnon niin. vankina oleminen. Ketä, jos, jos me haluttaisiin osoittaa syyttävää sormia, niin kehen me se osoitetaan. Niin. Niin, niin. Niin. Ja sitten myös aina kun näitä tapahtuu, niin kuin todettiin että jälleen kerran, niin mä joka kerta mietin myös sitä niin, että että jos jenkit ei olisi niin fanaatteisia noiden aseittensa kanssa, mm. niin olisiko tämäkin voitu välttää? Mm. Siis sehän oli ihan miellettömällä arsenaalilla siellä, mm. rynnäkkökivääri. Mutta tässä on nyt ilmeisesti ne povaa taas, että nyt taas nousee. Aseiden myyntiluvut, se on nähty ilmeisesti jenkeissä, että aikaisemmat ampumistapaukset, niin aina niiden jälkeen tulee piikki näissä mm. aseluparekisteröinneissä ja nyt taas povataan, että nyt se taas nousee. Vaikka toisaalta on se toinen ääripää, joka näkee sen, että hei nyt nämä pitäisi kaikki kieltää mm. ja vähentää, mutta sitten toinen niin, on vaan se, sen, että nyt, nyt täytyy Okei, vastata siihen, joo, että okay. ollaan, turvallisuus on uhattuna, niin sitten se nähdään semmoisena oikeutena puolustaa omaa, omaa itseään. Niin. Mä jotenkin ajattelin siinä, tai kun siinä tulee sinne epätoivon fiilis, että miten tämä voitaisiin jatkossa estää, kun eihän kukaan voi sanoa, että tätä ei enää tapahdu uudelleen, se luultavasti tapahtuu. Mm -hmm. niin, niin jotenkin se, että, että tulee se semmoinen niin toivoton olo, että eikö tämä lopu koskaan, ja että mihin tää, jos tämä on vasta alkua, niin mihin tämä päättyy. Ja tota, <köhö> sitten to, tosiaan sitä somea seuratessa, niin kun mä olen kova Antti Tuiskufani, niin Antti oli siellä jakanut, jakanut tästä jutun ja hän sanoi mielestäni hyvin, että, kun, että, että, että, että niin kuin nyt sovitaan niin, että ensi viikosta tulee semmoinen, että jokainen saa olla semmoinen kuin on, eikä kukaan tule siihen niin kuin sanomaan, että toi ei ole nyt oikein. Jos et sä loukkaa muita, niin minkä takia et elää semmoista elämää kuin haluat? Niin, tota se, se jäi kyllä pyörimään. Nyt. Se anti juttu. No sekin. <laughs> tuli, mulla kun on tapana heittää aina lekkeriksi, niin, niin tuota, mm -hmm. tuli yksi hyväkin uutinen mieleen. Hilla. Eli Siljalain on taltutta, tar, taltuttanut noroviruksen. Ai, Ai se nyt on nyt ohisaalta ihan, ihan yksittäisiä, mutta tästäkin pyöri hauska vitsi tuolla somessa, oli, siinä oli siljelainen laivan kuva. Sitten oli teksti, että, että, että kärsitkö ummatuksesta astu laivaan. <laughs> oli sekin aika lohdunnut, kun siellä oli, olisi nyt 200 tartuntaa pelkästään viime viikolla. Mä en tiedä paljon tällä viikolla, sitten vielä oli tuossa alkuviikosta. Mutta, on mutta... se hirveästi. Nuoremmat no, lapsethan on rokotettu norovirusta vastaan, mutta Ai onhan joo. se todella, okay. todella raju. Ja se tauti. on niin vaarallinen myös vanhuksille. On, se, on joo, joo. siihen voi niin sanotusti mm -hmm. kuivua. Joo. Nämä mulla niin jäi ensimmäisenä mieleen. Niin. Tämän viikon hyvät ja huonot uutiset. No Oliko oikeastaan. siellä mitään muuta? En mä tiedä. Me siis tehdään töitä uutisten parissa, mutta jotenkin ei ne jää mieleen. Ei, ne, ne on sellaista, että sä luet yhden uutisen ja sitten se katoaa hetken päästä pois päästä. Että niin. Kuin. niin. Mm. Helsingistä on... Stoop, koko mussa sai uuden puheenjohtajan. Niin, Stup itki. Mm. Joo, jo. ja hän kiitti sitä. Mutta hän nyt jättäytyy ministeritehtävistä, että hän ei jatka ministeritehtävistä. Hän on nyt ihan perus rivikansan edustaja. Mitä mieltä te oliko, oliko, oliko hän hyvä vai huono häviäjä? No, ehm, ehkä pitkin kisa siitä että kyllähän sitä ärsytti, että hänet lähdettiin tällä tavalla haastamaan, koska perinteistä hän on, että puheenjohtaja ilmeisesti kaksi kautta saa aina istua. Mm, mm. Mutta nyt sitten oltiin tyytymättömi tähän niin. Eihän nyt huonokaan häviäjämmosta ollut, että kyllähän siinä sit myösi, että on ollut vaikeaa ja, ja tota, ei lähtenyt syyttelemään ketään, mm. mutta tietysti vähän sitten ehkä, että et ehkä aisi sen, että ei nyt lopputulosta tietenkään myöskään tyydytä. Joo, kyllähän mun mielestä on aina ollut hyvä mediaesintyjä, mutta mm -hmm. toisaalta ehkä kompastui itse myös siihen niin, että, että jäi kiinni sitten muutaman kerran siitä niin, että ei ollutkaan perehtynyt asioihin ja kuvitteli sitten, että supliikkina ihmisinä puhui. Niin se, ikään kuin tilanteesta. Niin, tuo on totta. Joo ja sitten se, mun mielestä Stubis oli hauska, tai ei se ollut mitenkään hauska kehitys, mutta mielenkiintoinen kehitys se, että, että aluksi kun hän astui politiikkaan ja ei ollut vielä valtiovarainministeri, niin hän oli aina sellainen leveä hymy kasvoillaan kaikissa kuvissa. Mutta en ole viime vuosina tai viime, viimeisen vuoteen nähnyt hänestä hirveän monta hymyilevää Se on kuvaa. totta, ne, on ne su, suupielijuonteet on, on syventynyt ja se niin. Pepsodent hymy on... On jäänyt vähemmälle. Mä kyllä itse, mua ei häiri, häirinnyt hänen hymylynsä ollenkaan. Että mä ei. tykkäsin siitä, että lähdetään politiikkaan vähän eri, eri tavalla. Ja, mm. ja ei sitä eri... tarvi ottaa niin vakavasti, mutta kyllä mä ymmärrän, että ehkä ne tehtävät sit vetää vakavaksi ja se mm. kritiikki, mitä koko niin. ajan tulee. Ja ehkä just se, että, että pitää olla myös tilannetta tajua, että milloin, milloin tota, uutisoidaan mistäkin aiheesta. Mutta hei, se näitä politiikan käänteitä nyt niin. tulee riittämään, niin, toivottavasti Orlanon Orlan Orlan kaltaisia tapahtumia yhtä mm. lailla, mutta politiik politiikassa riittää ja takia tullaan käytämään ja mm. tämä no ei ehkä ole se sunnuntainpullan aihe. Toi? Pitäisikö ottaa tähän väliä tai musiikkia ennen kuin me mennään seuraaviin juttuihin? On, oliko sulla siellä levyllä joku? No mä ajattelin kuulkaa, että laitettaisiko tällainen kesäpikisi kuin JVG ja hehku. Cool. aika, jengi on high piss Ja kiiki vaan etenee Välitää et himaa kaipaa mut Mä nautin mun lifeist Kun pääsen täällä, kulkuriinna vetelee Kekä jälkeen lavalta Kouchikaa halataan Yhdet vielä lavataan Ennen ku hotellii palataan Kaikki seikollutta vaan Pelkää huuhuu Ne puhuu Sä luotat saatta prosaa muhu Pakko mennä syydä sydämellä Joskus tääkin tie on vaan Pakko hyvästellä Halu arvostaa Suhu panostaa Enemmän kuin koskaan Tusut ja hyköseksi Nostaa, molemmat tunnetaan, et jota rinnassa eikä oo pimeää. sen mä et missä jäi, missä jäi? Uh, Ai mistä mä näin Et kenel pettää siipu liia, ketä täällä on sinnikäin Ei oo paluut, future hukka tuu. Kun tulee luvat tuu, ei heti mieleen kaikki kuvat tuu Ennen kuutta herää, se on uutta erää Huutaaks sengi perää, ku se perjantai ei tuukka enää Mitä sit ku kiinni ovet menee? Kai se teille, ei se hylkää vaikka se väli koettelee Liikaa renkiä, joista mä en pidä Mut kylmä selviää selviän, himaa vaikka ilman jää Yhdessä kuljetaan punaisen auringon lasku ja jengi kyselee perään. Molemmat tunnetaan, et jota rinnassa hehkuu, eikä pimeää enää. Mulla on aihe, joka sopii tähän sunnuntai-pullan profiiliin. Anna tulla. Ja tää on uutinen myös tähän kaikilla vakavuudella. Mm -hmm. Tiedättekö te, rakas nuoriso, no, sitaateissa kukaan Rick Astley? Kyllä. No nimi on hämärästi tuttu. No, periaatteessa, a... niin, periaatteessa teidän ei pitäisi tietää kukaan Rick Astley, mutta... Tässä on ollut tämmöisiä viimeaikaisia tapahtumia, joissa niin Rick Astley on tullut uudestaan esille. Eli Rick Astley oli tämmöinen 80-luvun alun suuri nimi. Ja, ja hän oli tämmöinen englantilainen koulupojan näköinen poika, jolla oli erittäin hyvä ääni, kyllä tämmöinen oikein syvä passo ääni. Ja hänellä oli tämmöinen koulupändi, jossa hän soitti rumpi, rumpuja, Ja sitten yksi päivä rumppali sairastui ja Rick tarjoutui solistiksi. Ja sattumalta silloin, kun tämä koulupändi oli sitten Rickin laulujen kerran esiintynyt jossain paikallisessa, niin tämmöinen herra kuin Peter Waterman oli sattunut paikalle ja houkutellut sitten Rick Astleyä hänen levyyhtäjönsä suojiin. Ja okay. Silloin kun Rick Astley oli niin ujo poika, että totaan oli pistänyt se niin sanottuksi T-boy, ja mä ymmärrän tämän termin niin, että hän oli toiminut vähän tämmöisenä teen kantajana siellä tuotantoyhtiöt, <tos> <tos> että, niin että hänet saatiin ikään kuin talon tavoille, ja sitten hän, häntä ruvettiin niin kun, m, m, tää grooming, mikä nyt tämmöinen, Eli joo. hänen luotiin tämä imago, ja, ja style, ja hivukset, ja hänellä no. hän oli semmosit, vähän 50-luvun tukka, ja sitten tämmöinen Oikein purkkapoppi taustalla, johon hän lauloi tällä ja siis, on, komeella bassolla. Olko mä käsittänyt oikein, että tyyli on vähän niin kuin säilynyt näihin päiviin asti? On. Minusta hän oli edelleen se 50 vuotta. Hän on nyt 50 vuotias. Joo. Joo. Ja miksi mä nyt rupesin puhumaan Rick Asleystä? Johtuu siitä niin, että, että me ei niin kuin päästä eroon rikistä, vaikka me kuinka haluttaisiin. Silloin 1880-luvulla 2008... <tum> niin, <tum> hän hänellä oli tämmöinen hitti kuin Never Gonna Give You Up. Ja se oli yhtä aikaisesti 32 eri maassa ykkösenä. Oho, aika hieno. Joo. Ja siis hän myi yksistään, hänen niin kuin, yksi single myi yksistään niin kuin miljoonia pelkästään. Se yksi kappale. Joo, Joo. pelkästään jo Englannissa, okay. mitä se sitten myi kaiken kaikkiaan. Mitä Rick sai sitten kritiikkiä, niin se sai siitä niin, että tämä hän oli töissä, niin niillä oli tapana semmoinen, että niillä oli semmoinen syntikka, jolla tehtiin tausta, taustat ja rumpukone päälle, ja, ja sitten siihen laulettiin. Eli ei, siellä ei ollut todellisia... Mm. Se oli semmoinen pienen tuotanto. Joo. Eli mutta siis sit kaikki, sitä, kaikki mitä kuulosti... kaikki tekee. Niin, mm. Kaikki kappaleethan kuulosti samalta sitten. Mm -hmm. Ja Rick, Rick, tietysti hän ei tykännyt välttämättä sitä kritiikistä, koska hänellä oli myös omaa tuotantoa, ja, mutta Joo. hän ei sanonut sitä hirveästi esittää. Ja tämän Never gonna Give You Upin jälkeen hänelle tuli toinen hitti, vielä Dance With Me, joka ei nyt ihan yhtä... Suureen suosioon. Se ei ole ainakaan nimeltä tuttu, mutta mulla kaikki tietää sen kuitenkaan. No voitaisiin kuunnella se tässä jossain vaiheessa, no okay. niin se, se, se on hyvin tarttuva myös. Oh okay. Mutta tota, joo, Rick Astley, minä kun olin jo silloin syntynyt, niin Rick Astley oli semmoinen artisti mun mielestä, jota kaikki varmaan kuuntelivat, mutta kukaan ei kehdannut myöntää. On Rick Astley vähän niin kuin sun, sulle sama kuin Antti Tuisku ei. Ei. <laughs> ei, ei, ei, ei mulle, mutta monille oli. Mm. Ja, ja tota, Rick Astley tota, kuitenkin, hänen uransa oli lyhyt tämä ensimmäinen vaihe tämän tota, soon, eli tämä Stock, Aitken ja Waterman oli tämä tuotantoyhtiö, joka har harrasti tätä purkkapoppia. Tota, 90-luvun alussa, onko se ROC, tämmöinen levyyhtiö, osti Astleyn sieltä pois, ja Astley yritti vielä sit niiden, suojissa saada hittejä aikaiseksi ja yritti muuttaa sitä tyyliään enemmän vastaamaan semmoista musiikkia, mistä hän itse piti vähän enemmän soulahtavaa, joka kyllä sopii hänen äänenlaivunsa. Mutta se ei niin kuin enää toiminut ja 92 hän ilmoitti, että hän vetäytyy täysin musiikkibisneksestä ja keskittyy perheeseensä. Ja silloin itse asiassa, kun hän teki tämän ilmoituksen, hän oli 27-vuotias, mm -hmm. että, että aika... Aika nuorena. Mutta mitä hän sitten alkoi tehdä? No kuulemma, mä oon niin ymmärtänyt, rahoilla? että siellä oli jotain satunnaisia konsertteja ja hän yritti comebackia, come jotain best of levyä varmasti niin kuin kaikki aina niin. tekee, niin tuli siinä. Niin. Mutta aika hiljaiseloa, mä en ainakaan niin kuulu. Rick Ashleystä yhtään mitään. Eli hän kunnes... oli vähän niin kuin one hit wonder, kunnes, joo, joo. Jotain kunnes tapahtui. sitten, tadaa, 2007, en tiedä kuka, se ei kyllä lähtenyt rikin omasta kynästä, mutta lähti tämmöinen meemi pyörimään mm -hmm. netissä, se oli semmoinen, että sulle, su, sulla on linkki, ja se, linkki antaa ymmärtää jotain ihan muuta, mitä se sil, tota, sisältää, kun sä klikkaat paha aavistamatta sitä linkkiä, niin sieltä tulee Rick Asleyn Never Gonna Give You Up. Alkoiko se biisi soida? Joo, oikein? se biisi alkoi soida. Mun siinä. Muistan, että siinä pyörii videokin. No joo. Ja siis sehän oli käsittämättömän Suosittain. Suosio. Ja jopa YouTube rupesi tekemään sitä niin, että kun sä menit YouTube ja sä yritit etsiä sieltä jotain, niin sieltä aina tulisi. Mulla on muuten vain, varmaan käynyt tuolleen. koulu ollut aprillipäivänä joku tällainen? Joo, si niin. si siitä, jo, siitä jo osat rupesi ärsyytymään. Nyt tämä ei ole enää hauskaa. Mutta siitä huolimatta siis MTV Music Television halusi kunnioittaa Rick Astleyn uraa ja tätä... Tätä uutta comebackia, eli 2007 hän sai Best Act Ever erikoispalkinnon tästä, tästä tuota suuresta suosiosta. Oliko tämä nimi Rickroll? Rick, joo, tätä kutsuttiin Rickrollingiksi tätä. Ylläri, ylläri <laughs> Se on ihan loistava idea, koska tästä biisit olla hyvä mieli. No se on totta, sehän ei se, voi olla huonolla tuulella, mm. se on niin ärsyttävän. Teko Imelän, hauska. Mä avasin sen linkin vissiin kerran ja sit soitinkin sitä sunnuntai ihan tässä muutama viikkoa sitten. Joo. Joo. Tota, nyt Rick Ashley, meinaa ihan, nyt puhutaan, että taas hän tulee, mutta nyt, nyt on ilmeisesti siellä on niinku paremmat tekijät taustalla. Että nyt hän niinku tosissaan vakavissaan yrittää vielä kerran ja, ja jos se ei onnistu eikä hänen musiikistaan tykätä, niin sitten hän meinaa, että hän pistää... Niin sanotusti pilit vaan eikä kunohtaa tämän. Vuoden <laughs> Hei, Mä luulen, että amie. se on muusikoilla verissä, ettei sieltä niin. pääse niin helposti. Että, se, tavallaan, että sä voit hiippua taustalle, mutta sitten jossain vaiheessa sulla on semmoinen luova palo, mm. intohimo. Mm. Että sä, sä haluat tehdä sitä musiikkia, päästä esiintymään, päästä sinne lavalle ja saada mm. niitä faneja. Niin... Niin. Mä luulen, että sen takia se on vähän monellakin esiintyjällä vähän semmoinen... Niin kuin... niin. Ja sä miettä, että hän 23 vuotta sitten vetäytynyt pois niin. musiikkibisneksestä. Ja sitten 2007 on tullut tämä... Hmm. Rick Roll ja sitten ehkä sen myötä. Mä luulen, että hänellä voi olla ihan hyvätkin mahdollisuudet nyt menestyä. Mutta siis musiikki, tämä Second vai joskus, koska tämä ei ole Third Comeback, niin, eh, niin. tämä on edelleen tämmöistä aikuisempaan makuun, jos me verrataan tähän, millä hän lähti niin. liikkeelle. Se ei ole, ole purkka millään lailla, että, että sillä musiikilla ei niitä samoja faneja kyllä. Toisaalta nekin fanit ovat aikuistuneet. No kas, kyllä, mm. kyllä, kyllä, kyllä, totta. Mutta mm. Mut tota, mulla oli osa vielä muutama uutinen koskien tätä hänen vanhaa tuotantoyhtiötä, mutta kuunnellaan sitä ennen rikästiin vanha hitti Dance with me. Saa laulaa Näihin kultaisiin luvun hitteihin, niin tämä mainitsemani tuotantoyhtiö Stock, Aitkin ja Waterman, joka tunnettiin myös lyhy lyhyesti, vaan nimellä Saw, oli varsinainen hitti tehdas. Mm -hmm. Ja, ja tota, Rick Astlin lisäksi suurimpia nimiä, Sieltä oli tämä Australian lahja maailman eli Kylie Minogue. Joo. Ja sitten oli Jason Donovan. Ja mun mielestä ne molemmat esiinty tämmöisessä... Neighbor, tämmöinen saippuasarja Ausfaltilassa. Ja sieltä sitten tämä So poimi kaksi esiintyä. Mutta lauloksa hän siinä ohjelmassa, tiiäksä, miten ei, se lähti tavallaan? Ei, hän siis näytteli mm. vaan siinä. Okay. Tänne, hän oli alun perin tämmöinen aloitteleva näyttelijä. Sitten mm. sit pojat tykkäsivät, että kyllä pistetään tarpeeksi poppia ja syntsaa ja rumpukonetta. <laughs> Kaikki kuulostaa hyvältä, että pistetään kaili laulamaan. Ei, kaili laulaa ihan tota Ihan natisti, ja silloin kun hän meni tuota Stock Aitkin ja Watermanille, niin hänen ensimmäinen hitti, minkä Kalille tehtiin, oli tämmöinen kuin I Should Be So Laki. Se onkaan niin ärsyttävän piirre. Mutta se on hyvä biisi. On, Hei, Te siis tiedätte. Joo, joo. No, joo. joo. Siis oli, Muutama vuosi sitten pelattiin paljon singstaria, ja muistaakseni tästä karalkepelia. Ja siinä se oli, ja se oli mun bravuri. Oliko? <laughs> <laughs> Ehkä me kuullaan vielä joskus. Mutta sanooko nimi Jason Donovan teille mitään? Mutta on mielenkas joku näyttelijä. Se soitti kitaraa ja, ja tota, laulu, mutta se samat okay. synsat siellä taustalla. Muita nimiä yllättäviä oli, oli Donna Summer. No on tehnyt Donna Summerille kokonaisen levyn. Sitten oli tämmöinen hetken lennähdysmeljakin, tämmöinen sisarusduo. Okay. Sitten oli tota. Mitä siellä? Bananaraama niin on ollut Niin sitä sä se on ne esiinty Tallinnassa vai miksi olit innoissaan siitä Bananaraamasta? Mä, siis, mä en ole koskaan ollut innoissaan Bananaraamasta. Mutta siis täällä sun sä kerran juttelit siitä. Se, se, se liittyy semmoiseen tiettyyn. Mun sisko tykkäsi Bananaraamasta. Ah, Okei, okay, okay. Että se oli vähän semmoinen inside, inside juttu, mutta Banana Raamalle he teki mu musiikkia, Donna Samoroli oli mun mielestä, ja sitten Deborah Harry, eli tämän, sanokaa nyt, Deborah Harry, tämä vaalea Kyllä, blondi. Sano mulle mitä. What a love. <tos> <tos> no se siitä, mutta todellakin, nämä oli kolme kaverusta, jotka tota, tekivät musiikkia, sävelsivät artisteille, ja, ja niin kuin yleensä näissä kaunissa tarinoissa käy, niin hekin, riitautuivat hmm. jostain tekijän oikeusasioista ja, ja, ja haastoivat kilpaa toisiansa oikeudessa, kunnes nyt kuului sitten huhuja tuossa ihan muutama vuosi sitten, että olisi palaneet yhteen, mutta en tiedä, onko no sieltä jo. jotain hedelmää jo kantautunut sieltä. Ehkä Rick Astley. <laughs> <Ehkä, laughs> vähän epäilen, vähän epäilen, mutta we'll see. Joo, niin. tämä oli nyt mun lyhyt kert määrä 20 luvun musiikista. Ja, ja tota, tämä oli tosissaan tämä Stock Aedkin ja Waterman, siis se oli, se oli niinku klisee se niiden musiikki, ja sitä mm -hmm. tykätiin herjata sen takia, että et se, siihen, toimi, se toimi. Se myi, se toimi, niin. mutta se ei toiminut pitkään. Et, et, tota, se tasa. Niin. Mut tasapäisyys siinä ehkä söi mm. niin. itse. itse mutta toisaalta edelleen sen. meillä on tällaisia juttuja, mitkä mekin tiedetään niin. ja Kyllä. edelleen Kaili tekee keikkaa. Kaili niin on mun mielestä oikeastaan, mä katson sitä listaa, kenelle kaik kaikille ne on tehnyt, niin Kailo on niin kun pysynyt pinnalla koko mm. ajan. Kaili on pystynyt uudistautumaan, hän, mutta hänelläkin on ehkä mennyt vähän vuoristoratomaisesta. Tuota. Mm. Mutta mun mielestä hän hyvästä. on niin parantanut koko ajan. Ja, no. ja niin sel ollu ollut. What's the word? kunnianhimoinen musiikkisen niin, suhteen, mm. joo. mutta tota, joo. me voitaisiin kuunnella tähän väliin jotain. <laughs> Kuunnellaanko Kylieita? Kuunnellaan Kylieita. Laitetaan se kappale, I should be so lucky. Natskuja aina, kun tulee kesä ja te kuljeskelette tuolla ja on valmistujaisia ja on kaiken maailman juhlia, niin otatteko paljon valokuvia? En. Jonkun verran, mutta ne on vähä, välillä vähän sellaisia epämääräisiä puhelirapsuja. No niitä okay. puhelirapsuja joo, ja sitten mä aina koen, että, että mitä mä nyt tässä näitä virallisia kuvia, että kai täällä on joku virallinenkin kuvaaja. Mä vähän... Niin, että jos mm. menee hankin tapahtumaan, niin, niin ei mm. välttämättä mm. siellä. Joo. Mä ajattelin, että tänään vähän vinkkejä siihen, että miten niistä kuvista voi saada onnistuneita. Näin on mun omia vinkkejä, vaan annan tällaisilta sivustoilta tota. Ja Mitä on itse myös hyödyntänyt, koska mä vuoden vaihteessa ostin kameran ja aloin sitten kuvailla Tallinnia. Mutta ihminen on... kameran kanssa on nykyään harvinainen. Niin on pu kamera. Niin. Pu pu puhelimen kanssa vähän turhankin tuttu, tuttu juttu. Mm, <laughs> mm. Et ennen kuin aikaisemmin japanilaiset turistit tunnisti kamerasta, niin ei, ei ne enää mm. kameran kanssa kuulu. Se on tietysti kehitys siitä, että, että nykyään monessa puhelimessa se kamera on melkein yhtä hyvä kuin sit se Kyllä. On vähän huonompi Kyllä. Pokkarikamera. tai hmm. Ihan hyväkin <hah> pokkarikamera voi olla. No, Joka tapauksessa siis tosiaan mä pohdin näitä juttuja, mitä taas puhuttiin, että nykyään kännykkä on. Oikeastaan moni hämmästyttää se, kuinka paljon ihmiset viittii kuvat, kun ei niitä kaikkia kuvia kuitenkaan pysty julkaisemaan. Et, et jos ei mennä ihan sille japanilainen turistitasolle, niin jos meet kattoo vaikka tämän keikkaan, niin sä voit melkeinpä katsoa sen koko keikan jonkun kännykän ruudulta, jos et näe sinne lavalle. Nyt mä huomasin nimittäin ainakin viikonloppuna tänne, että hirveästi otetaan kuvia ja videota ja kaikkea, mutta ne on niinku omaksi iloksi tai ehkä tavavuoksi tai Snapchattiin tai Instagramiin tai jonnekin, niitä jaetaan sitten kavereille. Ja se on minusta hirveän kivaa, koska silloin näkee aina kavereiden kuulumiset, mutta sitten usein mä saatan katsoa sitä kuvaa vähän silleen, että no, tostakin kun olisi vähän miettinyt tota taustaa, niin olisi. tai, ja sit, nyt tää mun juttu vähän polkkailee, mutta sit esimerkiksi mun äiti, joka on aivan ihana, mutta ei osaa yhtä ottaa kuvia, koska hän ei niinku huomioi sitä ympäristöä ollenkaan, eli pienillä keskittyy siihen vaan että et kohde on siinä kuvassa. Ja, ja, sit, ja ehkä se keskittyminen menee moni... Myös siihen, että muistaa painaa sitä nappia mm. ja se on oikea mm. suuntaan. Ja näin, näin, että niin Mä en kuin... ollenkaan naurassuun sun äidille ja terveisiä vaan Mia äidille. Mä Ei naureskella, ole... mutta niin äiti, hyvä. jos nyt kuuntelet, niin näillä vinkeillä niin voisit saada sitten parempiakin kuvia vielä. Tähä, minä plus Mian äiti ainakin korvat hereillä. Yes, eli ensimmäisenä kannattaa tarkistaa ne kameran asetukset. Tosi monissa kameroissa on, ja kännykässä myös voi ainakin valita sen, että onko salama päällä. Ö, onko automaattiasetukset, millainen rajaus on. Ja sitten kun se on tehty, niin silloin niin voi varmistua siitä, että kesken kuvauksen ei huomaa, että oi perhana, että nyt täällä oli ihan väärät asetukset. merkillä kokemusta on, että on kuvannut tunninki ja sitten on huomannut, että ai hitsi, näistä oli kaikista ihan epäonnistunut. Vaikka se idea niissä kuvissa olisi hyvä, niin sitten ne asetukset voi pilata sen. Eli se kannattaa tsekata. Ja yleensä näissä... Järjestelmäkameroissa ja myös kännyköissä on jonkinlaiset oletusasetukset ja automaattiasetukset ja niissä on se hyvä puoli, että jos ei oikein tiedä, miten sitä kameraa kuuluu käyttää, niin niistä voi ainakin aloittaa ja sitten voi opetella ne hienommat niksit sen jälkeen. Sen jälkeen, kun on valittu ne asetukset, niin pitäisi olla joku kuvauskohde. Jos kuvataan ihmisiä, niin kannattaa aina miettiä, että missä sen ihmisen silmät on. Se on hyvä semmoinen, että jos... Puhutaan niinku kolmen säännöistä, että jos ne silmät on siinä kuvan ylhäällä olevassa kolmanneksi, jakaa sen kuvan niinku kolmeen, viidon nyt käsillä taas, mutta te, te sitä nää, mutta että jos jakaa kuvan kolmeen osaan, niin silmät pitäisi olla siellä ylimmässä. Tähän auttaa aika paljon se, että tosi monessa kamerassa on semmoinen äh, ruudukko, sä voit laita, napsauttaa sen sieltä Kasvajan päälle. Ja tuota, myöskin puhelimessa, ainakin mm -hmm. iPhoneissa saa sieltä se ruudukon, ja se auttaa, koska se jakaa sen ruudun yhdeksään eri osaan, ja se pystyt niiden, niiden viivojen mukaan vähän kuvaamaan sitten. Totoo, että missä ollaan. Niin. Ja sen lisäksi on se kasvojen tunnistus, mistä voi vielä. Sehän on sellainen laatikko. Mä en muuten tiedä, miten ne kamerat on niin fiksuja, että ne tunnistaa, että missä on kasvot. <laughs> Mutta joka tapauksessa se kannattaa katsoa. Ja sit ylipäätään se, että ne silmät on auki, että kun sä kuvia niin, ettei ne kiinni sitten. Kolmantena kohtana mä mietin sitä, että no, kuvauspaikka pitää suunnitella. Että mä oon nähnyt paljon semmoisia kuvia, missä on siellä takana saattaa olla joku tolppa kasvaa just sit siitä pään kohdalta. Okei okay, sen kuva voi käsitellä jälkikäteen, mutta se on paljon helpompaa, kuin sen kuvauspaikan miettii etukäteen. Eli kattoo ympärilleen, niin oppii näkemään kaiken maailman niin mahdollisia kuvauskohteita. Ja myöskin se, että jos tykkää kuvata vaikka niin lomakuvia, niin kattoo vähän semmoisen paikan, että, että siinä on tota Tästä tulee vielä lisäohjeita tähän paikanvalintaan hetken päästä, mutta et katsoa vähän sitä ympäristöä. Öö, kuvauspaikalla kannattaa miettiä sitä, että valot, valo, minkälainen valo siinä on. Et paistaako siihen aurinko, onko se riittävästi valoa, voinko mä ottaa mun kameralla tässä just kuvan, että riittääkö tässä nyt valovoima. Öö, onko se valo nimenomaan auringonvaloa, onko se keinovaloa. Jos mistä suunnasta se tulee. Sitten sen lisäksi, että minkälaiset värit siinä on. Että jos, sun kuvattava, jos otat vaikka valmistujaiskuvia ja kuvattavalla on kirjaava mekko päällä, niin ei välttämättä kannata laittaa sitä minkään taidemaalauksen eteen, koska sitten ei se kuvattava tule ehkä esille siitä. Mutta jos on taas yksivärinen tausta, niin onko se liian tylsä. Kaikki tämmöisiä juttuja kannattaa vähän miettiä. Sitten sen kuvaustilanteen kannalta, niin että onko siinä paljon liikennettä. Käveleekö ihmiset ohi? Onko autoja? Pitäisikö mennä jonnekin puutarhan puolelle eikä siinä pihatiellä vaikka ottaa kuvaa. Et pystyy rauhallisesti siihen kuvaamiseen, koska se auttaa myös tosi paljon. Ja sitten vielä yhtenä juttu on kuvakulmat, että mistä kulmasta mä kuvaan. Kuvaanko Kuvanko mä niinku samalta tasolta kuin tämä kohde on, kuvaanko alhaalta, ylhäältä sivulta. Se luo erilaisia tunnelmia, erilaisia valoja ja varjoja siihen kuvaan. Neljäs kohta. Kannattaa pikkasen laskea. Ja tässä mä tarkoitan just tätä kolmen sääntöä, että kun jakaa sen, Kuvan tavallaan siihen tai sen kohteeseen, sellaiseen ruudukkoon, missä on yhdeksän osaa, niin silloin on helpompi jotenkin ajatella sitä, sommitella se kuva. Eli aina ajatellaan, että pitäisi jäädä tilaa jommalle kummalle, sitä puolta, jommalle, kummalle puolelle sitä kuvauskohdetta. Ani, niin, ettei olisi niinku ihan keskellä siinä, vaan että se olisi, niin. niinku vähän se, tavallaan se, kohde olisi siinä jommas kummass. Jommas kummassa reunassa, niin siinä kolmas kohdalla. joo. joo. Ja sitten samoin okay, niin niin. ne silmät pitäisi olla siellä ylä Mä oon tosta kuullut sellaisen jutun, että jos horisonttia, tavallaan jos maisemaa kuvaa, niin horisontti pitäisi olla, ei saa olla keskellä kuvaa, vaan mm -hmm. se pitäisi olla joko siellä, nyt mäkin huidon täällä, <hihö> pitäisi olla joko siellä ylhäällä tai sitten, tai, tai sit tai tai tai sitten se on myös se kolmas. kolmas. Joo. Joo. Okay. Ja jos ottaa kuvan ihmisestä siinä horisontissa, niin miettii, että se horisontti leikkaa vaikka sen naamaa, sen ihmisen naamaa. Joo, okei. Okay. No sitten viidentenä vinkkinä tällainen, mikä tosi usein unohtuu ihmisiltä, kun ne rupeaa kuvaamaan, että pitäisi pikkasen liikkua. eli mennä sen kohteen niin kuin eteen ja taakse siitä kohteesta, pikkasen liikkua sivuuttain, eli siis ehkä tyykistyy niin ja ylipäätä ottaa eri kulmista ja eri asennoista ja eri paikoista. Et ei, koska usein se menee niin, että no, nyt taas esimerkkinä vaikka se mun äiti, joka ottaa kuvaa, niin se seisoo paikallaan ja näin sitä kameraa ja sitten se sanoo että no vähän. Kun itse asiassa se kuvaaja voi kääntyä ja se kuvaaja voi liikkua ja mennä eri asentoihin. Ja sitten paljon näkee nyt turisteja, jotka ottaa kuvia esimerkiksi vanhassa kaupungissa, niin haetaan semmoista ehkä vähän erikoistakin kulmaa, niin mä nähnyt muutamankin kyyristyvän sinne niin kuin ihan ja ottavan kuvia sieltä niin kuin kadun pinnosta. Niistä tulee tosi kivoja, kun viittii vähän kokeilla. No kuudentena kohtana mä sanoinkin tuosta auringonvalosta, mutta kannattaa vielä miettiä sen verran, valaistusta, että onko sitä valoa riittävästi ja mistä se tulee. Ja jos on ihan auringonvalossa, valossa, niin silloin kannattaa miettiä, että käyttäisikö salamaa, koska jos auringonvalo tulee tavallaan sen kohteen takaa, niin silloin se kohde muuttuu mustaksi, tai tummaksi siinä kuvassa. Eli silloin sen salamalla voi valaista sitä kohdetta, että siinä tulee lisää valoa. Ja tämä on ehkä sellainen juttu, mitä aika harvoin itsekin tulee käytetty, että jos sillä salamalla voisi pelailla vähän useamminkin. Sitten kannattaa käyttää Anteeksi, tämä oli se sama kohta. Joo. Sitten kannattaa ehdottomasti aina varautua ja varmistaa. Eli tämä on tärkeä juttu. Kun lähtee kuvaamaan vaikkapa, vaikka sit sinne lomalle ja haluaa hirveästi kuvia näyttää sukulaisille, niin ottaa toisen akun kameraan mukaan, tai ottaa kännykkään, jos on vara-akku, niin mukaan. Ja, tai toisen muistikortin. Jos se muistikortti tulee täyteen, niin ei tarvitse ruveta sitä sitten. Joo. sitten sen lisäksi kannattaa miettiä, että mihin ne kuvat vielä laittaa, sit kun ne on ottanut, että pitääkö niitä siellä muistikortilla ja kamerassa, vai pitäisikö ne kenties ehkä säilyä johonkin. Ja se pelkkä tietokone ei riitä, koska tietokoneita aina joskus hajoaa. Eli ne kannattaa sit sen lisäksi laittaa ainakin pilvipalveluun tai ulkoiselle kovalevylle. Kovalevytkin voi hajota, että ehkä ne pilvipalvelut on parhaita tuossa parhaita kuvien säilyttämisessä. Onko tuota, Sulla vielä... Yksi juttu on no, vielä, sano, kerro. Sano, ei kun sano se sun Itse asiassa sano vaan. No siis... No, se. Minä sanoin, nyt, että mä halusin vain puolustaa teidän joo. äitiä. Joo. Puolustaa sen takia, että, että me tuota sun äidin kanssa kulutaan siihen sukupolveen, että silloin kun me saatiin ensimmäiset kamerat. Niin ne oli filmikameroita. Ne oli filmikameroita. Joo. Ja se erohan oli se, että, että tot, sä et voinut katsoa minkälainen kuva siitä tuli. Ei, Nykyään huomaa, että valokuvaus on paljon suositumpaa myös sen takia, että siitä on tehty helpompaa. Ja mä mm -hmm. muistan itse sen, sit kun sä sait sen ensimmäisen kameras ja sitten vanhemmat sanoivat, että on, muista sitten, filmi on kallista. Mm -hmm. niin mietit, mietit, sitten se piti olla mm -hmm. niin se ultimaatum, että nyt otan sen kuvan. Ja silti, sit, kun sä, sehän oli aina yllätys, kun sä niin, sit että se vie, sen, että mm -hmm. mitä sieltä tuli. Mm -hmm. Eli ja kuitenkin mulla ollaan varmaan aika lailla tämän asian vankeja sillä lailla, että me ikään kuin kuvataan, niin samanlainen. No vaikka... Minusta tuntuu, että ei olla. Vaan, että just ehkä se, että kun niitä kuvi voidaan ottaa monta, niin ne on kaikki epätarkkoja. Niin ni, ni, ni, Esimerkiksi... ni, tavallaan. Se, että... Mutta mä tarkoitan se, että ei, jos, se ei ole niin luontaista se. Joo, et, ei ehkä et se, se, että me ja, ja kaikkea. Kun saa tottunut siihen ja paikallaan, ja, mm. ja nyt mm. minä painan tästä nappulasta ja sanokaa, muikku. Mm. Ja näin. Niin vaikka Joo. sä tiedät, että sä voit, mm. niin silti mm. sä jotenkin niin tapojasi orjaa. Mm. Orja Koska siis kun te olette saanut kamerat, niin silloinhan oli jo digikamerat. No sekin Lähes mä oon kuvannut filmikameralla Koska digikamerat tuli siitä vuotta, kun to, Toisaalta tuli. sen filmikameran kanssa siinäkin oli tavallaan sellaiset kun niitä se filmi oli kallista, mm -hmm. niin siihen piti panostaa. Tavallaan ehkä tuli mietittyä näitä asioita, mitä minäkin on tässä nyt sanonut, näitä, näitä taustoja ja muita. Riippui tietty kuva, ja munkin mm. äiti oli kyllä aikamoinen räpsi, ja sit varsinkin digikameran myötä siis se oli sellaista, niin varsinkin tässä, kun hän sai iPadin, niin voi, voi, vit, voi, <hämmöinen> voi niitä iPad-kuvia, kun ne oli kaikki samanlaisia, niitä oli 20 samanlaista kuvaa, <hämmöinen> siinä olisi kyllä nämä vinkit tullut hyvää käyttöön. Eikä siis ole but, tarkoitus sanoa, että kaikkea täytyy nyt olla huippukuvaa. Mutta onhan myös niitä, jotka edelleen siis haluaa filmikameralla, koska mm, sä joo. voit siinä leikkiä sillä valotuksella. Joo, se ja... on ihan erilaista kuvaaminen joo. kuin mitä sitten taas oh, digi. Et ja että niissä on ihan oma fiiliksensä oh, myös niissä. On, on mm. Oletteko ikinä muuten tota, itse te, teettänyt kuvia? Siis te, tolla, en ole, mukana, siis mukana. Mun serkku on, on ammattikuva, että mä oon et ollut mukana. Me, me, me koulussa tehtiin ja se oli tosi jännää, Joo, siellä punaisessa valossa siellä ja sitten kun sulla on se negatiiviä. Sitten se rupeaa Se oli maagista. No, nyt hän tuli jossain vaiheessa taas, jotka oli niin kuin mun lapsuudesta tämmönen Polaroid-kuva. Nyt ne tuli uudestaan. Ja... Joo. Joo. Se on minusta hirveän sympaattinen formaattikus. On, on. Se, se on jotenkin se hirveän odottaa, se, se, se tulee heittii. työntää sitä heilutellaan ja sitten se rupeaa tulemaan <laughs> sieltä. Joo, joo. No mun viimeinen vinkki on se, että vaikka ei olisi ammattikuva ja vaikka ei olisi edes harrastelijakuvaa ja eikä olisi niin kiinnostunut kuvamiset, niin ottaa niitä kuvia. Silloin sitä kehittyy ja oppii kattomaan. Mm. Oppii kattomaan myös niinku paikkoja ihan eri tavalla. Mä, mä ehkä niin kun, kyllä mä niitä kuvia otan, mutta mä huomaan, että digikameroiden myötä mä myös niin sortunut siihen niin, että mä en, mä en teetä niitä kuvia mm -hmm. ja, ja mä en niin säilö niitä. Ja nyt mä ajattelen, että niin lapsi kasvaa, niin ne lapsuuden kuvat ne on jossain vanhoissa puhelimissa. Niin. Ehkä jossain on niin. se edes olemassa. No mä ainakin huomasin, että en mä saanut mun vanhaa puhelinta enää päälle, kun mä olisin halunnut sietää ne Pieniä juttuja, että... Tämä on just se, että ne kannattaa pistää säilyä. Mm. Nyt sitten, kun menet kotiin tästä mm. niin... Pilvipalveluun. Pilvipalveluun. Mm. Mutta mä, mä tykkään kyllä sellaiset vanhaajan Albumis. että niitä on kiva katsoa. nykyään on tosi kivoa, kun voi tehdä näitä kuvakirjoja itse laittaa sinne tekstiä Joo, ja, ja niin karttoja. Ja mulla on pari kaveri, jotka tekee säännöllisesti. Että he aina, aina lomamatkan sen jälkeen he tekee sen ja kokoaa aina. Heillä on pieni lapsi, niin tavallaan lapsen ensimmäinen vuosi ja lapsen ensimmäinen joulu. Ja tavallaan sinne, he on pitänyt sen, että vaikka niin on siirrytty digiaikaan ja aikaan, niin ne valokuvat he ovat heille tosi tärkeitä. Aikaisemmin mm -hmm. ne on, he askartteli ja teetti niitä kuvia ja oli semmoisia niin kansioita. Mitä mutta... olen niin miettinyt noissa, noissa kuva, valokuvakirjoissa, näin, niin mikä niissä on niin se säilyvyysaika, niin kun ne värit rupeaa haalenemaan? Siis eikö ne ole tavallisia kirjoja? Kirjoja joo. joo että se on, et on kyllä, joku painettu. Joo. Niin kyllä sen pitäisi Kyllä sitten. se säilyy Paskestin. melkein, melkein paremmin kuin ihan oikea valokuva, siis, koska ne on, ne on aika laatu. Katsoo itse omia lapsuuden kuvia, niin kyllä ne rupeaa aika keltaisia olemaan Onhan se totta kai se, että yksi se kirjaan painetaan, niin se vaikuttaa, että minkälaista paperia sä otat siihen, mm, kuinka, mm, kuinka teräviä Mutta Ainakin jo. siinä on kuitenkin se idea, että esimerkiksi joku lomamatkansa jo. matkan saa joitain kuvia talteen. Tuota, mm, mm. Se on mun aika kiva. Et, ja sitten monet on ottanut tämmöisiä, annetaan vaikka joululahjaksi joo. lapsesta kuvia, tavallaan Joo, näitä semmoinen... mä oon nähnyt. Joo. Tai sitten näitä tämmöisiä NS-valokuvakehyksiä, joissa sulla ne kuvat vaihtuu. Mm, vaihtuu. Oh, mm. Joo, nykytekliikkaa kuule. No, <laughs> aika muista. Ja siis mä oon joskus lukenut josta, että, että tota, ihmiset ottaisi ensimmäisenä palavasta talosta tai ensimmäisten asioiden mukana niin kuin just valokuvaalbumit. Eli ne on niin tärkeitä, että ne halutaan säilyttää. Mä en täällut kans ton, sit, Se on niin kuin hammasharja valokuvaalbumit sit mm -hmm. se... Mitä niin kuin haluttaisiin pelastaa? Mulle ei ole mutta varmaan vaan mun tietokoneen, koska siellä hän on kaikki olleet. Ei mua, eikö mikään Joo. muu siinä, siinä koneessa haittaa, Mutta jos ne kuvat, munkin täytyy nyt ehkä ottaa vähän tuosta pilvipalveluvinkistä. Mutta niin mut kyllä, mulla on siis on ystävä, jolla tota, hän muutti homettaloon ja, ja tota, se home oli niin paha, että heidän piti jättää kaikkia. Eihän ei hän niin pientä vaatteita tai huonekaluja suremaan, mutta valokuvatkin piti jättää. Eikö niitä olisi voinut jotenkin puhdistaa? No ku, kuulemma se oli semmoista homeitiotä, että joku hän väitti jossain vaiheessa, että et ne olisikin ehkä voinut. No, mutta jättä. hän sai tämmöiset ohjeet ja kaikki jäi no, sinne. Onpa harmi. Mm -hmm. Mm -hmm. No, tämän näiden pikavinkkien jälkeen haluaisin soittaa nyt. Te tiedätte, mä oon ihan hirveän kova Sanni-fan. Onko Sannilla jotain musiikkia. No ei. <laughs> <laughs> mutta Sanni nyt vahingosta. Tapanani on ollut usein antaa tämmöisiä meno-vinkkejä, minne mennään Tallinnassa ja mutta nyt mä ylätän teidät ja, ja tota, kun tässä on lomat kaikilla edessä ja, ja mm -hmm. usein matka johtuu, johtaa sinne Suomeen, niin mitä tehdä kesällä Suomessa? Ja no. Siellähän tapahtuu Tämä on paljon. Tämä on <tuh> erittäin hyvä. Joo, ja siellä on paljon ja siellä on kivoja. Mä alo aloitan semmoisesta, näin välttämättä tuu aikajärjestyksessä, mutta ollaan eka tuolla taidepuolella, eli Mäntän kuvataiden viikot, niitä, ne alkoi juuri eli 12.6., mutta ne on tuonne elokuun loppuun 28. Ja erikoista mun mielestä tässä Mäntän kuvataiden viikossa ensinnäkin se, että siellä on kuraattorina toimii Ansi Kasiton. Niin sanooko teille mitään nimeä? Joo, tämä nimi sanoo, ei sano joku artisti? Hän on tämmöinen artisti, muusikko, tehnyt tämmöisiä lyhyt elokuvia, mä oon niitä joskus katsonutkin ihan silkaista uteliaisuudesta. Mun mielestä, mä en ehkä ymmärtänyt sitä Jutta. taiteellisuutta niissä kaikissa. Et mun mielestä oli vähän semmoisia, että tehdäänkö kaverit lyhyt elokuva. Ja... Mutta siinä on semmoista kivaa tahallista huumoria Joo. ja niitä löytyy netistä paljon. Hän, Sitten hän tekee vaimonsa kanssa musiikkia, hän tekee tämmöistä poikkitaiteellista pop -taidetta. hän tuunaa vanhoja kenkiä ja autoja. Ja, ja mitä. Hän on saanut Arsfenica-palkinnon tuossa reilu viisi vuotta sitten, mutta okay. monitaiteellinen mies, hän siteraa itseänsä, että hän on skeittari ja taiteilija. Hänellä on, on aikaisempi ura, on, ilmeisesti hän on ihan niin tosissaan skeitannut, että se ei ollut tämmöistä kavereiden kanssa pihalla pyörimistä on kilpailukki. Mutta tota, mitä on Mäntä-Kuvataiden viikolla, niin siellä on ainakin Mika Taanila, joka on tämän vuoden Arsvennik-palkinnon voittaja. Sitten siellä on Riikka Hytönen, mm -hmm. ja ehkä tämä, no, ennen kuin mennään tähän pääesiintyjään, niin siellä on myös Pertti Kurikalla on Alter Ego, ja se on Kalevi Helvetti. Kalevi Helvetti Okei. esiintyy Mä tämän kuvataiden viikolla ja sitten tämä varsinainen pääesiintyjä on Lucy Liu. Sanonko tämä nimiteli jotain? Joo. Charlien enkelit. Mm. Eli hän on tämä taustainen taistelija. Ja hän on myös ilmeisesti taiteilija. Okay. Mä yritin katsoa lehdistä. Ne ei, ollut, ne ei ollut mitään ölyväritöitä, ainakin sen lehtikuvan perusteella. Siinä ei sanottu, mistä tyylisyynnästä on kysymys. Mutta musta ne näyttivät printeiltä tai vedoksilta. Mm, mm. Nyt on hieman auki se, että, että tuleeko Lucy tänne Mänttään vai ei. Okay. Mutta mä luin tämmöisen hauskan lyhyen haastattelun, jossa image edessä haastateltiin sitten Ansi Kasitonnia, että, että, että, että jos Lucy tulee Suomeen ja Mäntän kuvataiden viikoille omiin avajaisiinsa, niin mitä, mitä Ansi Tonni aikoo Suomesta näyttää? Ansi, Mulla on nyt tässä sitä lehteä, mutta mikä mä nyt muistan suunnilleen, eli ansi Kasintonin vastaus oli tämä, että totta kai me lähdemme eka Lussin kanssa sauvakävelylle, me otamme suuhun. Siinä sauvakävellessä puhumme sitten Suomen, Suomen koulutuslaitoksen ja oppilaitoksen mahtavista tuloksista ja meidän vieläkin upeavasta neuvolasysteemistä. Että Lopuksi päätämme sauvakävelyn saunaan ja, ja, kyllä, ja, ja, ja syömme loimulohta ja heitän sitten Luusille heippat ja hyvästit ja sanon, että jos on vielä asiaa, niin lähetä tekstari.. <tose> <tose> <Tämä oli hyvä. tose> <tose> Mutta tässä oli aika hyvin kiteytetty se, että mistä me suomalaiset osa Kyllä, osaamme. Se, ehkä joku savu savustuspussi vielä siihen väliin, niin, mm, niin tuota, mm. se olisi ollut aika täydellinen lista. Mutta joo, mäntä kuvataiden viikot, siis al alkanut just pari päivää sitten ja elokuun loppuun saakka. Sitten... On tämmöinen festivaali kuin meidän festivaali. on täällä nyt jossain Tuusulassa vai Järvenpäällä? Tuusulassa. Tuusulassa, joo. Ja se on 24.–37. Hypätään tuon heinäkuun loppuun. Ja, ja tota, täällä sitten on Pekka Kuusiston ja Ismo Alangon yhteistyö. Musta se on... Miksi tämä, niin niin Mitä? Miksi tämä on sinusta mielenkiintoinen? No mun mielestä mulla on niin kahden eri musiikkilajin ah. edustajia. Mm, mä ajattelen, että Pekka Kuusisto on viullista ja erittäin mm. niin kuin kansainvälisesti palkittu ja tunnettu. Mutta onko Ismo Alanko tehnyt jotain tällaisia, niin eikö hänellä ollut jossain levyllä tällainen joku, niin kuin sinfoniorkesteri mukana? Muistaaks mä ihan on, Onko on on, Kuusisto ollut siinä mukana? Oliko se Ismo Alanko vai oliko se joku toinen? Minulla niin. tuli jotenkin mieleen heti semmoinen, että hän on orkesterin kanssa vetää jotain. Joo, no on, no joo. On niin kuin meidän festivaalissa on, on kuitenkin heidän jonkinnäköinen yhteistyö. Siinä ei oikeastaan avattu tätä asiaa sen enempää. Ehkä mm -hmm. se halutaan pitää pienenä salaisuutenakin, että Ehkä. mitä se sitten tarkoittaa. Ismo Alankohan oli muuten... Eikö se ollut mei vain elämässä? Onko se ollut? Joku mm. niistä Alangon väljeksistä niin, oli. oli. Joo, joo. Oliko ilmo. se Ismu niin. Kyse oli. ja mä siis muistan, isin. että hän oli, hän oli suuri virofani, eli hän no puhui jo. jonkin verran eestin kieltä ja joo. kertoi paljon tota, matkustelevansa täällä. No joo. joo, sen lisäksi meidän festivaaleilla on sitten tämmönen ähm, teos, kun Piispa Henrikistä kertova, jossa sekoitetaan sitä musiikkia, elävää tota, kuvaa ja, ja stillikuvia. Okay. Kuulosti. Molemmat mun mielestä kuulosti mielenkiintoiselta, eikä ole nyt niin kuin pitkän matkan päässä meidän festivaalit heinäkuun lopulla. Mm. Sitten päästään vähän kansainvälisempiin esiintyjiin, eli Sideways-festivaalit. Se, se on mulle oli ihan uusi festari. Se ei on aika mulle. uusi. Joo. Oli, olisiko tämä ollut kolmas kerta, kun mm. se järjestetään nyt? Mut on kuitenkin saanut, siellä on suomalaisia artisteja, mutta heidän pääesiintyjänsä saan P.J. Harvey, ja mun mielestä P.J. Harvey ei ole koskaan aikaisemmin. Joo ei, tätä on 20 vuotta ilmeisesti odotettu. Joo, että hän tulisi Suomeen ja mm. nythän sitten tulee. Joo, sitten päästään enemmän tämmöisiin niin miian näköisiä festivaaleihin. Mä, mä, tietysti, mm. mä just mietin tässä, että me ei ole yhtään puhuttu Turusta, mutta saanko mä arvata? No. Puhut sä Joo, yes. Ruizrock eli... Turkulaisittain ruissi. Onko monta ruissi. on 8.10.7. No, Kyllä. Mä, mä innostun sun puolesta. Mä innostun erityisesti koska Mia Ruisi mm. Siellä esiintyy Tuiskuu yes. ja Sanni. Yes. On siellä vähän isompiakin nimiä, ainakin jotenkin meistä. Jenkeistä, Paddy Smith, ja sitten on vähän kuin nuorempaa makuun Years and Years. Mm. Mutta Ruissrockihan on, se on legendaalinen festaria, Se on aina jo on yli 40-vuotias. siellä on hyvä fiilis. Se on hyvin järjestetty. Se itse Suomen vanhin rockfestivaali, Joo. Ky ky kyllä, turkulaiset osaa. Ruissi on viime vuosina jotenkin nousut taas uuteen. Se on jo se jossain vaiheessa ne ei saanut myytyistä loppua. Nyt se on taas. Ja vielä, vielä se on olisiko se, että siellä aina paistaa aurinko. <laughs> kyllä, te vedätte kotiin päin. <laughs> Kuitenkin hei, mielestäni Suomen aurinkoisin kaupunki on Hanko eikä Naantali. Mutta kuule, Ruissin aikaan se itse on, se, asiassa... on ei, se on Naantali, mutta Hanko on Itse eteläisiä. asiassa muuten Vaasassa, johon muutin tuossa 2010, niin on itse asiassa eniten aurinkoisia oh. päiviä verrattuna kaikkiin muihin päiviin. Tää, Eli... Tämäkin voi olla vähän sellainen niin kiistakapu. No, no, että se niin se missä joulupukki asuu, että missä on eniten aurinkoisia Mut päiviä. Mutta joulupukki asuinpaikasta ei voi tällä tavalla. <laughs> <raunkin> mistä... <laughs> ei ole faktaa, <laughs> ei ole fakta. <laughs> no, Ruissi, Ruissi on kiva. Festaria ja se on aina siellä heinäkuussa. Ootko käynyt joskus? Päin että se koskaan käynyt, mutta tunnen monia, jotka ovat käyneet. Ja olet... Nyt, niin ole. Minä mietin kysy kysyä, ootko käynyt? Siis, Aino, Ainoa sä käynyt ruissi? Siis? No, olen, totta no, kai. Kai. Aino on kertonut tarinaa, että se on ollut joskus ruissiä hävittänyt lapaset. La Onko ollut niin kylmä? Ei no, ollutkaan. Si vai <laughs> vai no, mikä lapaset silloin, on? Silloin ehkä osaa olla väliaikaisesti vähän, vähän kylmempää. Onko siellä mikään infopisteet? Aino Aino etsi lapasijana? <laughs> No joo, mutta ehkä sun pitää vielä yksi ranskalainen. nähnyt myös hauskoja kuvia ruiz festareista joissa on, on satanut, anteeksi nyt. Ja sitten mm. siellä ollaan oltu mutavellissa pyörittyjä. Eikö siellä ole teltta-alue, jossa monet yöpyy. Mm. On jo. joo. Okay. joo. Tota, mulle tutumpi festaria, vähän ehkä sofistikoitu. No. <laughs> on Porin jatsi. Joo. Jazz, ja se on tänä vuonna 9–17.7, että vähän mennään niin kuin päällekkäin Ruissiin kanssa. Ei, ei, eikö se ole seuraava viikonloppu? Jos tämä on 9–17, niin Ruissi ei, on 8–10. Mutta ah, okay. muistettakoon se, että Porijat, kun se kestää sen kaksi viikkoa, niin, niin siinä alussahan on vähän tämmöistä niin kuin ikään kuin lämmittelyä. Siellä mm. näet enemmänkin ilmaiskonsertteja, eli mm. ne, ne isot nimet on eikö siinä ihan loppuviikonloppu. Joo, se Pää on se yttu. viimeinen. Viikonloppu, milloin tota... nykyään jatski on muuttunut enää, ei, tai porin on muuttunut. Eli, eli tota... Eikö esimerkiksi Kylie Minogue on tässä vähän aikaa pari vuotta sitten, vai se viime vuonna, kun esiintyi porin Joo. Jatsissa? Joo, no, on... mutta siis ehkä monelle se suuri muutos on ollut se, että Kiruriluoto oli semmoinen niin, legendaarinen totta. ulkoilmakonserttipaikka, niin mm. siellä, ei enää, siellä ei enää järjestetä samalla. Porin jatsin sen profiili on muuttunut sillä lailla, että toki onhan siellä edelleen jatsnimiäkin, mutta varmasti myös niin taloudellisista syistä niin on tarvittu semmoisia magneetteja, mm. joiden jo, jo, jo, niin musiikki ei millään lailla edusta jatsia edes, edes sinne päin, mutta silloin on saatu niin niitä kävijöitä, lipputulo jo, kävijöitä mm. ja lipputuloja. Mm. Ja koko Porin kaupunkia elää Porin jatsien aikaa. Se, mm. on, se on minusta aika musta hiljainen. se on aina Porijat ja Suomi mm. areena. Okay. On pori Porissa niin, tapahtuu, mutta se on jännä. Mä en ole itse jatseilla ollut, mutta mä tunnen monia porilaisia. Ja he sanoivat, että heillä niin kun... su sukulaiset, nurkat täyttyvät sukulaisista ja ystävistä, jotka tulevat jatsien, joo. jatsien joo, aikaan on, kylään. Se ja, on... ja siellä niin kun, niin kun se... se... Pori on kuitenkin aika pieni paikka, mutta sit sieltä hotelli, kaikki, siis minne vaan saa jonkun, jonkun yöpymään, niin ne on, ne on no kyllä Mä oon niinku käynyt ihan pikkutitöstä saakka mun isän kanssa, käytiin Porissa, ja se, se hotelli on siellä tosi ongelmallista, ja onhan se ymmärrettävää, että ei siellä niinku kannata hotellia pitää pel pelkää mm. yhden viikonlopun no takia. Ei, ei. Et mäkin on itse joskus jossain, niinku, mikä siinä onko se Joo, on, onko nyt Yyteri lähellä, sieltä saakka, sit sieltä oli ihan bussikuljetuskin. Mutta Sinne saakka mennyt sitten, tai sitten ajanut yöllä kotiin, jos jaksaa lähteä ajaa. Mutta Pori Jats tänä vuonna, sinne on saatu semmoisia nimiä kuin Siil. Onko se tehnyt jotain uutta musiikkia? Kun se erosi siilistä, niin se uutta musiikkia vai? En mä tiedä. Musta kävi se mieleen sillä kertaa, että joko leikkaat hiukset tai tekee uutta musiikkia. Aivan täysin Joo. Siil on varmaan se isoin nimi siellä. Eniten levyjä myynyt. Sitten siellä on Joshua Stone, Lauren Hill on siellä Mia sullekin, Olavi Uusivirta. Yes. Sitten tämä oli hauska. Pirkka-Pekka Petelius and his band. Mä, mm -hmm. mä, mä en tiedä mitään muuta Pirkka-Pekan kappaletta kuin se kaunis eläin, mikä tuli mä siinä. No ette, se, se oli se velipuolikuu, te ette ole vielä syntynytkään, mutta se aina loppu tähän kappaleeseen. Okay. Mutta ilmeisesti PPP lyhennettynä niin tota on musiikki-ihmisiä, koska mm. hänellä on ihan bändi ja mm. pori jatseissaan esiintyy. En tiedä, onko maksullinen konsertti vai onko näitä niin sanottuja ilmaiskonsertteja, joita on sit siellä rannoilla ja mm. torjelaidoilla. Sitten on, sit on John Paperi J. Karjalainen Buu Kaspers orkesteri, joka on kanssa pitkän aikaa ruotsalainen. Mä tekin oottelin, että hekin olisivat lopettaa. Oh, no, Minusta tuntuu jo vanhat ukot kyllä jaksaa. <hierrothana> Ei siinä mitään, Buu Kaspers Orkestari no, on, no, on ja joo. vähän, Ne no, ovat niin vaatimattomia. Mm -hmm. ja mä olen tavannut ne. Mutta <hierrothana> <kai. hierrothana> hei, sit siellä on John Newman. Ja, ja miksi mä nyt? nostan ääneni kohoa, niin John Newman, jos ei ehdi porijatseihin, niin John Newman esiintyy myös Ölle Summerilla. Eli hän tulee eka Tallinnaan 8.7. John Newmania voi kuunnella Ölle summerilla. John Newman hän on tämmöinen, olisiko hän 25-vuotias, yhden hitin kaveri, mutta ihan hyvin laulaa. Ei ole yhden hitin kaksi? Sori. Ainakin kaksi. siis tota... Ensimmäinen albumi oli tosi iso menestys. Joo, oli. Ja. Joo. ja varmasti kyllä sen kaikki kappaleen tietääkin. En nyt muista sitä nimeä, mutta muistan artistin. John Newmanin lisäksi Ölle Summarille esiintyy Prodigi. Hän Ne on kuudes päivä, heinäkuuta. Mm, kyllä. Tässä kuulkaa rupea ole mun tota, kesätärpit Suomeen. Se otetaan tähän loppuun vielä P.J. Harvin Orange Monkey. Käsillä. Mia, ennen kuin me suljetaan mikit, niin osko Mia oon nimennyt Mia, nimittäin Mia ei ole enää Mia, vaan Mia on Jalis Lähtimäkin. Olisiko <tosilut> Jaliksella antaa nyt jotain vinkkejä meille, mikä tulevat hyvät matsit? No, tota, nythän. Niin, en, ei mulla nyt mitään isoja tärppejä, mutta mut seuratkaa sitä Ruotsin joukkuetta, koska se on hyvä. Se, se on hyvä. No mä oon nähnyt yhden pelin niiltä, e, nyt ei ole, nyt seuraavaksi perjantaina, me taas vähän etukäteen tätä nauhoitellaan, niin perjantaina pelataan Italiaa vastaan, mutta tota, se eka peli ei nyt mennyt ihan niin nappi, mutta yksi, yksi Mitäs, Tää on nyt tämmönen teoriittinen kysymys, mutta entäs jos Ruotsi tippuu, mitä se luultavasti tekee, niin Minkä väriset kasvamaalit sulla on sit? Mä en vielä tiedä. Se riippuu siitä, että ketä siellä sitten on. Islanti oli tässä tota, aika koulussa. Se on hieno siis, Islanti pieni maa, että se on päässyt Joo. noin pitkälle. Ja he, he kuitenkin yksi yksi Portugali. Joo. Mua mä vaan pustoo. harmittaa, kun Islanti on syypää siihen, että mun Hollantini ei päässy, päässyt edes peleihin. Se on sun Hollantia ihan <laughs> hyvä. Se on valin ulkopuolella. Mä tässä tytölle kerroinkin aikaisemmin, että mä omasta mielestä olin hirveän hauska ja yritin tämmöistä tylsää futis keskustelua keventää hei heijaa-Albaania-huudolla, mutta se ei sanu niin minkäännäköistä vastakaikua, koska Albaaniakin on ensimmäistä kertaa mm, mm. Islannin lisäksi mukana. Mutta no. hei, seuratkaa peliä, älkää... Huli... Kommentoikaa meidän Facebook-sivuilla. Joo, jos... ja älkää jalkapallo fuh... fuh... jalkapallohuligointia, nyt nimittäin Venäjä lentää just ulos, se olisikin <lacht> aika erikoista, mutta Engl Englanti... Venäläiset ilmeisesti haluavat näyttää, että Englanti ei ole ainoa maa, joka osaa hulinoida ja, mm -hmm. ja jossa unohtuu tämä, nämä herrasmiesmäiset tavat ja, ja jalourheilu. Päätetään tämä englantilaisen kappaleeseen ja edelleen samalta kultaiselta 80-luvulta kappale on Wham ja Club Trabicana. Mä toivotan kaikille hyvää sunnultaajilta iltapäivää. Kuin minä myös. Samoin. Moikka.